ми з Оксаною Яківною рушили засніженою лісовою дорогою і вийшли на якусь греблю. Попри всі наші негаразди, зимовий світ довкола нас був прекрасний, отож на душі зробилося світло і легко. Та найголовніше, що просвітлювало світ, було знайомство з прекрасною людиною, якою виявилася Оксана Яківна. Вона була значно старша від мене, зазнала репресії все у прокляті 30-ті роки, але яка ж це була висока, цільна душа, якщо можна так сказати, глибинно молода. Власне, такі люди лишаються молодими до кінця свого життя. Оксана Яківна розповідала про свого сина Олександра Сергієнка, що карався на особливо суворому режимі у Мордовії. А тепер він тимчасово перебував у Володимирській в'язниці як невиправний. Переводили з табору до в'язниці за окремим вироком місцевого суду – суду того району, де містився табір. Сашка заарештували з січні 1972 року, коли криваві граблі чекістю вигрібали з України все чесне, мужнє, патріотичне. Я чув про нього захоплені оповіді від його тезги, Сашка Демченка. Вони товаришували. Ви ніколи не бачили, як голодуючі ходять по стіні? з гіркотою в голосі запитала Оксана Яківна. Я не відразу зрозумів, що вона хотіла сказати, але Оксана Яківна уточнила. Його мали привезти до мене на побачення. Ну, я й чекала Сашка, хоч і не реживощокого, але при як воно й годилося в його віці. Аж раптом бачу, до мене посувається тінь людська, тримаючись за тюремну стіну. Якби не тримався, той не стояв би, упав на підлогу. Отак переступає руками по стіні, переступає руками і посувається вперед до мене. Я запитала, що з тобою, синку, чого ти такий? А він відповідає, Голодівку тримаємо, мамо. Я до нього. Вас і так погано годують. Навіщо ж ви себе вимучуєте? А Сашко каже, нас ображають і принижують, особливо українців. Душевні муки страшніші від тілесних. Потім вона тихенько прочитала листа на ім'я гостя радянської держави, так у газетах називали Брежнєва, в якому картала його за муки сина. Лист був розумний і водночас по-материнському емоційний. Так, ця гінка володіла словом. Невдовзі я почув цього листа двома мовами. Його передавали російська та українська редакції «Радіо Свобода». Якось моя лікарка мене запросила на бесіду, що того дня тривала недовго. Вона сказала, «Для мене картина цілком ясна. З боку психічного ви цілком здорова людина. Щодо ваших політичних переконань». Це питання окреме, ми його торкатися не будемо. Це не в нашій компетенції. Але ж моєї думки тут замало. Для вас, мабуть, не є таємницею, на чию вимогу ви сюди потрапили. Ну от. Я запросила професора з лікарні імені Павлова. Це людина вельми авторитетна. Він приїде завтра годині о третій. Ми вас викличемо. Так це і сталося. Наступного дня, о 15 годині, моя лікарка познайомила мене з професором психіатрії, Цієї прізвище я сьогодні також не здатний пригадати. Лишилося певне враження від цієї людини. Добре враження. Професор Бойхі не старий, штоки підборіддя ретельно виголені. Його можна назвати навіть вродливим. Як і моя лікарка, він був єврей. Розмова тривала недовго. Як видно, професор цілком покладався на висновки голов лікаря. Я вже розумів, гібісти не отримають документу, який дав би їм право зробити зі мною те, що вони протягом багатьох років робили з Григоренком. Десь наприкінці мого перебування в госпіталі залаштунків вийшов на авансцену режисер, котрий, мабуть, гадав, що спектакль провалився. Ідеться, звичайно, про гебіста, який викликав мене в кабінет головлікаря лікаря і звів із медсестрою, що викрала з-під матрацем мою статтю. Я вже не пригадую, якій темі вона була присвячена, але добре пам'ятаю лютий вираз обличчя представника компетентних органів. «Розкажіть», – буркнув він до медсестри, – «як ви натрапили на цей пасквіль?» Медсестра була знічена, вона ховала від мене очі і, затинаючись майже на кожному слові, белькотіла собі в повногруду пазуху. «У нас бувають дні санітарного огляду, ну от, під матрасами нічого не дозволено тримати, а тут якийсь папір, ну я й забрала». «Ви прочитали цю ворожу писанину?» – допитувався Гебіст. «Та ні, почерк нерозбірливий». Гебіст невдоволено нахмурився. «Але ж раніше ви заявили, що прочитали. Побачили, що це антирадянські документи передали кому належать». «Ну да, так воно й було». «Я зрозумів, що медсестра – підставна особа. В палаті був один напрочуд молодий інвалід війни, що з підозрілою щедрістю наповав усіх кон'яком. Обличчя викохане і бездуховне, як у всіх Гебістів».